FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld reser i september till Kongo för att förhandla om fred och en eventuell återförening mellan Kongo och utbrytarprovinsen Katanga. Den 17:e ska han flyga från Kongos huvudstad Leopold till Ndola i Nordrodesia för att möta Katangas president Trombe. Då försvinner flygplanet han färdas i. Det var nattige för nu här på Manhattan. När de första rapporterna kom från fn kommando till Leopoldville om att man inte hade någon vetskap om vart Hammershells plan tagit vägen. Den saknade generalsekreterarens närmaste medarbetare och mångaåriga personliga vänner Ralph Banch och Andrew Cordier kom till FN-högkvarteret under natten. Man stod i telefon- och telegrafförbindelse med Leopoldville men uppgifterna därifrån var mycket korta. Man måste vänta och invänta vidare rapporter. Hammershells vita DC6B hade försvunnit. De senaste radiorapporterna här i Amerika från Rhodesia medlar att ett flygplansvrak upptäckts norr om Endola i Rhodesia och att efter flygspaning över området en grupp räddningsmanskap sänds ut från Endola. Inom FN kastar hotet om Dag Hammarskjölds bortgång en mörk skugga över organisationens och generalförsamlingens arbete. Man har under den kommande generalförsamlingen väntat nya häftiga attacker mot Dag Hammarskjöld från framförallt Rysk 12. Moskvas krav på en total omorganisering av FN-ledningen kvarstår. Det rillar just nu en mycket tung atmosfär över FN-huset. Utanför glaskyddskrapans tusentals fönster bjuder New York på en underbart vacker dag. Världsproblemen och dess allt mer hotande moln sveps åt sidan. Just nu är det inte de politiska aspekterna på nyhetstelegrammen som man har i tankarna i FN-sekretariat. En uppskattad och beundrad chef, en ovanlig människa, en god vän är rapporterad saknad. Hammarskjölds plan har påträffats störtat. I ett rytetelegram från Endola i Nordrodesia för ett par minuter sedan meddelas. Generalsekreterare Hammarsköld omkom när hans plan störtade drygt 10 km utanför Endola i Nordrodesia. Hans döda kropp hittades inne i flygplansvraket där också fem andra döda påträffades. Utom de sex omkomna hittades en svårt skadad. Hans identitet har ännu inte fastställts. Och därmed var det slut på extra nyhetskommunikation. Svenska regeringen sörjer Dag Hammarskjöld ikväll. Statsminister Tage Lander. Budskapet om Dag Hammarskjölds bortgång har framkallat bestörtning- oro för framtiden och en djupt känd personlig sorg mitt första mera ingående samtal med Dag Hammarskjöld hade jag någon gång 1936 då Ernst Wigfors kallat den 31-årige ekonomidocenten till sin statssekreterare att lyssna till Hammarskjöld var som att följa en fascinerande tankelik, under vilken han snabbt och invändningsfritt Drog fram väsentligheter eller analyserade invecklade frågeställningar. Men man märkte snabbt att bakom lekfullheten låg en målmedveten och väl disciplinerad hjärna. Arne Torén rapporterar från New York. Och statsminister Tagare Lander tecknar ett minnesporträtt av Dag Hammarskjöld på kvällen den 17 september.